Лист до інстанції, заява, протест. Я вам усе поясню. Але тут трепетність і піетет. А могла бути трагедія. Значить так. Слухайте мене уважно. Учора ввечері ми зібралися. Ви ще не знаєте, для нас це... Одним словом, ми всі зібралися в корише. Вечір Незабутній Історичний Коли хочете Розмови, рівень, мудрість Висота Господарство Ми всі ми... Не можна було його лишати Але хто ж знав Пішли всі Сателіт А в каміні Горіли Дрова Кілька палаючих поліняк Упало на підлогу. Корифей, утомлений нами заснув, і мало не сталася трагедія. Почав тліти килим, могло спалахнути все. Ну тут почули, прибігли, загасили, все обійшлося. Але, я кажу, але і всі ми кажемо, а що як пожежа і? Про це страшно подумати. І от я склав листа до інстанції з протестом і вимогою, чому таке нехлюйство, чому досі в каміні не поставлено решітку? Чому ніхто не дбає про здоров'я і безпеку Корифея? Чому? Тепер ми збираємо підписи всіх, хто сьогодні в південному комфорті, щоб завтра відіслати лист. Я прочитав листа Корифеєві. Він схвалив і заохотив. Я... Репетним піететом збирають підписи. Сьогодні ввечері понесемо до корифея, що він перевірив, а вже тоді відправимо. Вас він теж запрошує до себе після вечері. Ви ще не були, але тепер побудете і переконаєтесь, що це незабутнє. Ось тут підписуйтесь, і я побіжу далі. Вам дати ручку, чи у вас своя? «Бачите, твердохліб ніяк не міг знайти відповідних слів. Тут якесь непорозуміння, і я не можу брати відповідальність». «Відповідальність?» різанув його печенісько-половецьким усміхом пієтет. «Про це можете не турбуватися. Ми все беремо на себе, а вже коли ми щось беремо, то тут не треба нічиєї помочі». Стравини втім, Твердохліб, попри всю делікатність, все ж не забував про свою непоступливість. Є звик підписувати не сам, а щоб підписували мені. Розумієте? Протоколи. Професійна звичка. А тут я не хочу втручатися у ваші справи, ламати ваші звички, але запрошення до корифея приймаю з вдячністю. Але підписати ви мені даруйте не можу маю права. А з правом ви ж самі розумієте. Мені доводиться досить часто. Пієте твійну на нього печенійським чубом. Мов би хотів зітнути твердо хліба і весь його земний. Шкода-шкода. Ми так сподівалися. Юрист у цьому листі це сила. Корислою цінив би. Але дивіться, дивіться, ви ще не знаєте нашого корифея». Він справді його не знав, хоч і сидів за тим самим столом у їдальні. А хто знав? Коли зібралися після вечері в люксі корифея, розсілися довкола каміна, в якому знову гоготіло полум'я, затиснули в п'ястуках на стирливо всунуті сателітом гранчати з київською, звареною на меду за стародавніми рецептами горілкою, і Корехий милостиво кивнув піететові, той схопився, трипанув печеніським чубом, кволо прокричав Товариство. Хто ми і що ми? Нас багато, але що з того? В нас різні імена, але кому до них діва? Наше ДТГ величезне, воно охоплює всю республіку і чи можна міряти все товариство одним іменем. Та ось це називає тільки одне ім'я, але воно вичерпує всі наші знання і уявлення про ДТЛ. І тому ми вимовляємо його стрепетним піететом. І я? Ми сьогодні вип'ємо чи не вип'ємо? Загорлав Сатиліт. Хто як, а я за нашого великого Корефея. Вряв, вряв, вряв. Всі пили приказували. Корефею вдоволено мружився. Простяг руку, щоб узяти лист протест, про який став виспівувати піетет. Заглибився в його читання. Читав довго і прискіпливо. Перевіряв підписи. Просвічував на вогонь мов би якийсь цінний папір. Тим часом знов пито за здоров'я корифея. Піетет носив закуски і заїдки, мив мисочки, захоплювався, нотував у пам'яті, що і скільки з'їдано, випито, ким, як і ще сказано, і як вівся при тому корифей. А корифей блаженство, тепла, уваги і захватів Прикликав піетета, Пригорнув, обняв. Ось, бачите цього чоловіка? Нема дорожчого для мене. Він для мене. А я, вигукнув сателіт, а я. А ти посидь, мовчки. Хто б ще так за моє здоров'я І за моє життя, як наш добрий піетет? Ніхто, а ви це знаєте. Тож давайте вип'ємо за нього. «Дайте поцілуй, мій дорогий!» «Вря-вря-вря!» – закричав сателіт. Десь за північ, коли вже випито досить і переговорено все, що можна сказати,